Idaso askualdeko gure esku dagu ekimenak parte hartziile kopuruu handitzeko ekitaldi berezia burtu du asteburu hontan. Hondarribia Iuneeta hendaiaako bizi lagunak deituak ziren mosaiko baten egiteko. Honekin batera oraindik ekainaren sorttzan egininen den gizakatean, izena eman ez duten lagunak ekimenarekin bat egitea zen helburua. Bidazo eskualdeak mila bosteun lagun inguru behar ditu gizakatean parte hartzeko. Eta orain arte, irureun besterik ez dute izen eman. Inaki ola izola, bidazoako gure dago ekimeneko kidea. Buna, eleburu da piskabat jende animatzea, Koztaik egin zego ba, gure inguru honetan, bidazo alde honetan, eh, jendea piskata nimatzea. ez da urte ba, daraman, eh, ekitaldi bat izan, ba, intzaiku piskabat zail, ba, piskabat jendena urbiltzea ez eta nezta aste bat antolatu gen du, noan dela bat bat bada, egin nola aste bat antolakuta desberdinekin. ekin, baina joan ikan ere epsika kozta egin zegoa ba, pistea, eta nahi duguna da ba, ala nola e, jende mugitu arazi, eta gaurko egin taldea baita da ba, argazke batekin, ba, epsika bat ikusi, jendeak ikusi ezan e, zai dinamika den, eta jende pixkat apuntatzeko ba, behar ditugelako jendeak osantzeko kilometroak. bat. aste eskaz gelditzen direnean gizakatearen ekimen aburutzeko, bidazotar guztiak animatzen dituzte lehen bailen izena emateko. Animatzeko, animatzeko, eki italde honi nik dut merezi duela, nik uste dut e, du, unia baitea historikoa dugula, zehozerra gauza mugitzeko eta pixka bate herriaren e, jendeatik gane mugitzeko eta gauza zuzentzeko, e, nik uste dut aukera ba dugula. animatzeko mesedez.